Rugăciune pentru taina Sfântului nume al Domnului! Aleluia, slavă ție Doamne Iisuse Hristos! Te iubim și te rugăm de taina Sfântului tău nume, încă Tatăl Ceresc te-a prea înălţat și ți a dăruit un nume care este mai presus decât orice nume, pentru ca în numele Tău tot genunchiul o să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor de desubți, de pentru ca să te mărtirisească toată limba că Domn este Iisus Hristos pentru slava Tatălui Ceresc, pentru ca să facem toate cu smerenie, nu din slavă deșartă, să ne gândim și să lucrăm pentru ceilalți așa cum Tu ai făcut. Să fim plin de lumina ta, ca să te cunoaștem în mai presus de ființă de înțelegere, dar rămâi de fapt necunoscut, chiar și celor ce au putere, căci cine viața însăși, fără de margini, care scapă oricărei înțelegeri. Ești pretupind deodată și mai presus de toate ca cel ce l-ai Întregi iuțimea minții și a gândului, când ne că ești mai presus de firile înțelegătoare și ții în mâna toate. Aleluia, slavă Ție Doamne, Iisus Hristos, te iubim și te rugăm de sfopere-ne taina Sfântului Tău, Lume, fiindcă nu te putem numi lumină,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 să te putem urma, de sine să ne putem repăda, crucea să ne-o putem purta, căci de te vom numi părinte, întregi prin grija ta cea părintească, orice închipuire. De îți vom spune bunule, întregi prin bunătate, iertare, daruri, pe toți oamenii buni la un loc, de te vom numi împărat, la fem.